А його слова заглушились від тріску зверху. Головна гілка, що тримала Дейла, розламалась. Оператор стрімко впав вниз. Його парашут розірвався під час падіння. І через момент він увійшов у воду. «Тягніть його! Тягніть!» – кричав Егер. Навколо Дейла він бачив чорні тіні риб, що пливли туди-сюди, Прямо під поверхнею. Якщо трапиться випадковий укус, піраньї зрозуміють, що оператор – здобич, яка посилає їм сигнал «Приходьте та їжте». Алонсо і Каміші пірнули за ним, так як були найближчими. Дейл почав панікувати. «Чорт! Лайно, лайно! Витягніть мене! Витягніть!» Двоє чоловіків схопили Дейла за ремінь і потягли до берега. А коли він опинився на березі, то розсівся з широко розкритими очами. Єгер нахилився, щоб оглянути його. Дейла укусили в кількох місцях. Він побілів, як простирадло, напевно, від шоку. Єгер не міг його звинувачувати. Ще кілька секунд, і його б остаточно з'їли. Він попросив Сантос надати медичну допомогу, оскільки Алонзо та Каміші теж були покусані. «Господи! Якась риба вкусила мене за сраку!» – поскаржився Алонзо. «Ну, тобто, біса цих риб!» Джо Джеймс погладив масивну бороду. «Це піраньї, чувак! Не повертайся туди у воду!» «Здається, ти їм до смаку. Вони відчують, коли ти пірнеш». Каміші відірвав погляд з рани на стегні. «Хотілося би знати, чи ця риба смачна? Я б скуштував». Він подивився на єгора. «Сер'язно, я б спіймав одну і з'їв би суші, бажано з васабі». Єгер не стримав посмішку. Попри все, моральний дух команди все ще був на висоті. Навіть попри те, що на них полював дрон та піран'ї, всі його люди були як маленькі запальнички. Єгер дав наступне завдання. «Нарова, Джеймс, давайте підготуємо каноя!» Разом вони втрьох розгорнули човен, надули його і спустили у воду. Потім навантажили його кількома каміннями для баласту, та додали кілька зібраних парашутів. Потім Нарова з рюкзаком піднялась на борт. Вона вже збиралась відплисти та попрямувати до точки, де Ріо Делос Діос змійкою увільється в стіну густих джунглів, але повернулась до Єгера. Потім подивилась на шарф, який той носив на шиї. Шарф Сантос. «Мені потрібно щось, у що можна загорнути пристрій відстеження», – сказала вона. «Він делікатний, йому потрібен захист». А потім жінка простягла руку за шарфом. «Це проста прикраса, але ідеально підійде для моїх потреб». Єгер похитав головою. «Боюсь, ні. Летиція сказала, що це щасливий талісман. Якщо я його загублю...» то на нас усіх зрушиться нещастя. Вона говорила це португальською, тому ти, напевно, пропустила це. Нарова скривилась і насупилась. Єгар підбадьорився. Він підколов її. Проник прямо під її шкіру. Отже, виходить, це єдиний спосіб, яким можна розгадати загадку, якою є Ірина Нарова? У ній було багато такого, що не сходилось. Дивна прихильність до ножа, вільне володіння німецькою, та, здавалося б, енциклопедичні знання про всенацистське, а також палка ненависть до спадщини Гітлера. Не кажучи про очевидний брак емоційної грамотності чи співпереживання іншим, у будь-якому разі, Треба з'ясувати, хто така Ірина Нарова. Без жодного слова вона похмуро повернулася і занурила весло у воду, заповнену піран'ями. Як тільки вона вийшла на достатню відстань, течія річки почала люто тягнути каноє. Жінка направила човен до іншого берега, потім вилізла з нього та дістала з кишені монету нічних сталкерів. Щоб увімкнути пристрій відстеження. Вона поклала монету у водонепроникний мішок, опустила її в одне з відділень каное та зібралась випхати судно на середину річки. На мить Нарова завагалась, а потім в її очах спалахнула ідея такий миттєвий спалах натхнення. Жінка порилась в своєму рюкзаці і дістала один з маленьких одноразових мобільників. У неї було з собою декілька для екстреного зв'язку. Про всяк випадок. Вона увімкнула телефон і кинула його до монети. Можливо, тут і немає вишки стільникового зв'язку. Але, можливо, це не має значення. Можливо, простого сигналу електроніки буде достатньо, щоб виявити каноє та його відстежити. Потім вона відштовхнула каное від берега, яке замить підхопила течія. З усім його потрійним корпусом, шістьма надувними камерами та плавучими мішками, каное повинно залишатись на плаву незалежно від того, з чим він далі зіткнеться. Воно може перекинутись, вдаритись об каміння та все одно продовжити рух. А отже, пристрій відстеження продовжить давати сигнал. Нарова накинула на плечі рюкзак, схопила зброю і почала повертатись до основної частини команди, обережно тримаючись подалі від води і під укриттям джунглів. Через десять хвилин вона повернулася до Єгера. «Готово!» – оголосила вона. «Звідси Ріо де Лос Діос повертає на північ». Ми ж йдемо на південь. Отже, пристрій стеження допоможе поширити плутанину серед наших ворогів. Єгер подивився на неї. Ким би вони не були? Так, повторила Нарова. Ким би вони не були? І ще я додала від себе останній штрих. Мобільний телефон. Мені здається, навіть без можливості отримати сигнал, його можна відстежити. Єгер посміхнувся. «Гаразд, будемо сподіватись, що так воно і є». Сиривовк, вовк – це сірий вовк шість!» – пролунав голос. Сиривовк, вовк – це сірий вовк шість!» Він сидів над тим самим радіоприймачем, що й раніше. У тому самому камуфльованому наметі, розташованому на краю тієї самої грубої, та готової злітно-посадкової смуги. З усіх боків лежала нерівна смуга джунглів, а поруч ряд чорних гелікоптерів без розпізнавальних знаків. «Сірий Вовк-6! Це Сірий Вовк!» – підтвердив голос. «Сер, ми втратили їх там на годину!» Трекер вийшов з ефіру. Він подивився на ноутбук, який показував, створену комп'ютером карту Серра Делос Діос із різноманітними піктограмами. Вони знову з'явились біля підніжжя водоспаду Диявола, прямують вниз по річці у джунглі. А отже, їм вдалося спуститись з водоспаду, вони рухаються по воді, тож, ймовірно, на каноє, але прямують на північ. Літак знаходиться на південь від їхньої позиції». А отже... Сер, вони прямують не в ту сторону. Не знаю чому. У мене є предатор спрямований на їхню позицію. І щойно ми побачимо каноє, то одразу надішлемо відео. Якщо це вони, то там ми їх і вб'ємо. Тобто, якщо це вони. Ти думаєш, там може бути ще хтось? Сер, на тій ділянці води більше ніхто не рухається. Коли ми отримаємо відео то зможемо упевнитись і здійснимо убивство. Гаразд, я зачекаю. Відправ мені копію зйомки останнього удару на мосту. Так, сир. Пальці вдарили по клавіатурі ноутбука. На екрані з'явилось нове зображення. Кадри зернистого відео, які показували удари предатора. Перша ракета пройшла повз канатний міст. Зображення було втрачено, сильно запіксельоване, потім знову стабілізувалось. І на мить обличчя самотньої фігури, що залишилось на мосту, стало дуже добре видно. «П'ять секунд назад!» – скомандував голос. «Ця фігура, стоп-кадр! Давай подивимось, проти кого ми тут воюємо!» «Так, сер. оператор виконав наказ. «Ці кадри!» Відправ мені їх по шифрованому каналі. «Не зволікай!» «Так, сер, Підтвердив оператор. І «Сірий Вовк-6». «На наступному сеансі зв'язку я хочу почути, місія виконана. Розумієш? Мені не подобається чекати, а ще не подобається бути розчарованим. Зрозуміло, сер, «І запам'ятай!» Цей дрон ніколи, нікуди не літав. Його навіть не існує. Знищиш усі його сліди. Звичайно, після того, як знайдемо літак. Зрозуміло, сер! Оператор відключився. Фігура під кодовим ім'ям «Сірий Вовк» відкинулась на спинку стільця. Розум чоловіка поринув у роздуми. Він подивився на фотографію в рамці. Він і чоловік середнього віку в сірому костюмі в тонку смужку. Очі зрозумілі, упевнені, випромінюють абсолютну владу. Так само, як і його. Їх надзвичайно важко вбити. Пробурмотіла фігура, наче звертаючись до людини на фото. У теку вхідних повідомлень прийшло повідомлення. Це була безпечна пошта від «Сірого вовка-6». Він нахилився вперед і постукав по клавіатурі. Потім натиснув на вкладення, і на екрані з'явився застиглий відеокадр. Він довго дивився, уважно вивчав зернисте зображення. Його обличчя спохмурніло. «Це він! Точно він!» Пальці вдарили по клавіатурі, і почали писати письмо на приватну електронну пошту. «Ферді, у нас проблеми. Зараз надішлю зображення через електронну пошту. Це обличчя виглядає неприємно знайомим. Здається, це Вільям Єгер. Ти казав, що твої люди нанесли йому удар, і що залишили його живим, щоб він мучився через втрату сім'ї». Ти знаєш, я не проти старої доброї помсти. Однак зараз він в Амазонці і шукає наш літак. Будемо сподіватись, що він не такий, як його дід. Який, як ти знаєш, завдав нам багато клопоту. Досвід навчив мене не вірити у випадковості. Я надішлю тобі фотографії. Він цінт дай зукунфт. Х. К. Він натиснув «Відправити», а поглядом повернувся до зображення на екрані. Розділ 62. Дощ лив густо і швидко. Навіть ще менше світла проникало до землі. Перший пояс грози, що пронісся з гір, викликав у повітрі справжній холод. Після кількох годин проливного дощу було темно, Сиро й мокро під ногами, не кажучи вже про холод. Єгр промокнув до нитки, але, правду кажучи, він зрадів. Пурувехуа попередив, що це кірапоя сильний дощ, який йде кілька днів поспіль, на відміну від багатьох інших типів дощів, був кірангіві, легкий дощ, який швидко минав, у руї. Вітряний дощ. Кимае. Дощ, який тривав не більше доби, після якого швидко ставало спекотно. Купока гугу. Моряка. Переривчастий дощ, який схоже на туман. Джапа. Дощ з сонцем разом, який утворював постійну веселку. А також багато інших. Кожен, хто проходив відбір британського спецназу, ставав знавцем дощу. Південні Валійські гори, браконські маяки, були похмурою, продуваною вітром масою, де, здавалось, дощ не припиняється 364 дні на рік. Єгеру здавалось, що на тих страшних пагорбах було стільки ж дощів, скільки в джунглях Амазонки. Його радувало те, що людська шкіра проникне. Але, як зробив висновок Пурувехуа, це точно кірапое, Дощ, який йтиме кілька днів. Єгер радів цьому. А також додавав клопоту Дейлу, Алонзо та Каміші. Мокрий брудний одяг, що терся об мокрі брудні бинти, не сприяв загоїнню ран. Але зараз це найменші проблеми. Перед тим, як відійти від річки з піраннями, Єгр ризикнув отримати повідомлення та пакет даних від «Ейрлендера». Раф сказав все по суті, підтверджую: 964864. Переходжу до спостереження, дрон на 10 кілометрів від вашого місця знаходження, відслідковую краля та нарову. Відбій. Отже, раф буде цілодобово стежити. І прийме будь-який пакет даних від Єгера. Крім того, він попередив про підозрюваних серед команди. Про Краля та Нарову. Перед тим, як залишити Великобританію, Єгер мав дуже мало можливостей перевірити історію команди. Після смерті Енді Сміта, він вважав, що має на це повне право. Але не встиг, тому доручив це діло Рафу. А отже, з точки зору Маурі, Краль та Нарова підозрювані. Тож виникла логічна думка, що як Краль навмисно увімкнув GPS на камерах, це не перевіриш, а Краля не спитаєш. Що ж до Нарової, то вона така ж загадка оповита таємницею всередині, як і той літак. Єгер подумав, що вона поставить у глухий кут навіть самого Вінстона Черчилля. Він думав, ніби тепер знає її ще менше, ніж тоді, коли вони вперше зустрілись. Так чи інакше, він був сповнений рішучості розтопити щит цієї снігової королеви. Втім, треба звернути увагу на дощ. Він пішов якраз вчасно. Тому що дощ – це хмари, а хмари вкриють ліс та захистять від усього, що може літати високо вгорі. Єгар відчував себе у набагато більшій безпеці, ніж без дощу, а все через ворожий дрон у небі. Поки він та його команда не користуються будь-якою електронікою, вони залишаться непоміченими. На мить Єгар задумався про ворожого командира. Той зловив останній слід Єгера з командою ще на краю водоспаду Диявола. Після цього година мовчання, а потім трекер і, можливо, сигнал мобільного телефону, що рухались вниз по Ріо де Ворожому командиру доведеться працювати, виходячи з припущення, що Єгер з групою на воді. І саме на цю брехню Єгер ставив своє життя. Будь-який розумний командир, а Єгер ніколи не недооцінював свого ворога, напевно відслідковуватиме каное та буде чекати чистого неба, щоб перевірити, хто в човнах, а потім нанести останнього удару. І в той же час він, скоріш за все, наказав своїм людям йти вдвічі швидше до місця аварії. Перегони тривали. І прямо зараз, за підрахунками Пурувехуа, Єгер і його команда були на хорошому марші. Вони дійдуть до місця катастрофи менше, ніж за 18 годин. В ідеалі до наступного ранку. Але Єгер не обманював себе. Подорож звідси буде нелегкою. Дощ відкривав найгірше в джунглях. Поки вони йшли вперед, Пуровехуа вказував на зміни, спричинені зливою. Деякі з них очевидні. Іноді Єгер та команда виявляли, що пробираються крізь клаптики джунглів, які затопило до пояса. Їх супроводжували райдужні водяні змії. Пуровехуа вказав на особливо злісну змію. Вона була смугаста та різнокольорова. Чорна, синя Два відтінки червоного. «Цей, тільки не хвилюйтесь», – пояснив перекладач. «Мбойовіхуа! Вона їсть жаб і дрібну рибу. Кусає, але укус не вбиває». Він звернувся до єгора. «А от великого Боджухуа нам потрібно остерігатись. Це змія довга, як п'ять людей, і така ж товста, як будь-який кайман». Вона чорнобіла, з плямами, і схопить своїми щелепами, обгорне, а потім стисне. Тиск цей зламає кожну кістку у тілі, і вона буде стискати, аж поки не перестане відчувати серце биття. Потім зміюка може з'їсти тебе цілком. Круто! пробурмотів Єгор. Здається, я знайшов собі улюблену тваринку. Наступну, після піраній. Пурувехуа посміхнувся, а Єгар із стовідсотковою впевненістю міг сказати, що індіанець від цих розповідей отримує кайф. «Ще гірше тенху попередив Пурувехуа. «Це сіра ящерка розміром приблизно з лісову свиню, з чорними квадратами на спині, має ноги, як руки, з присосками. Його укус отруйний». «Напевно, гірше від будь-якої змії». «Так, дайно ну, я вгадаю», – пирхнув єгер. «Ця ящерка випливає лише під час дощу. Гірше живе тільки в затопленому лісі. Вона чудовий плавець та відмінно лазить по деревах. У ящерки білі очі, як у привида. І якщо спробувати схопити її за хвіст, то той відірветься». Це такий спосіб втечі. Так, а нафіга її хапати? Втрутився голос Алонзо. Великий американець, здавалось, відчував таку ж огиду до ящерок, як і єгер. Звісно, щоб поїсти, відповів перекладач. Якщо ти зможеш уникнути укусів, то виявиш, вона дуже гарна на смак. Щось середнє, між рибою та куркою. Алонзо пирхнув. Києвсі ящерка! Ой, бляха! Чомусь стало стереотипом описувати смак невідомої їжі як курку. Але по досвіду Єгар і Алонзо знали, такого взагалі не буває. Можливо, іноді. Інші зміни, викликані дощем, були менш очевидними і відомі лише індіанцям. Пурувехуа показав їм вузьку діру в лісовій підстилці. Єгр припустив, що це нора гризуна, а насправді це дім для Тайрівухуа, риби, яка живе під землею, впадає в сплячку в мул і оживає лише під час дощу. За годину до сутінків вони зупинились поїсти. Єгр заборонив усім розпалювати вогнище чи готувати їжу, щоб залишити менше слідів для ворога. А отже, вони їли військовий пайок з мішку. Холодний і безрадісний. Так, він вгамує голод, але мало додасть до моралі. Розділ 63. Єгер сидів на поваленій колоді і їв курку з макаронами, які нагадували на смак застиглий клей. Його думки повернулись до моркв'яного пирога Енні. «Певно, там теж дощ?» – сумно подумав він. Він закінчив трапезу галетами, але все одно відчував, як муки голоду вигризають йому живіт. Алонзо скинув рюкзак та впав біля єгера. «Йог!» Він потер спину, де його вкусила піранья. «Ну, яке відчуття, коли тебе перемогла риба?» Підколов його Єгер. «Чортові піран'ї!» Прохарчав здоровань. «Я не можу припинити думати про ці кляті укуси!» Єгер озирнувся. «Що, навіть через дощ не можеш?» «Ну, це просто проклятий тропічний ліс виправдовує свою назву. Давай будемо сподіватись, що дерева витримають!» «Пуровехуа каже, що це дощ, який триватиме дні, а потім дні за днями». «Ну, Пуровехуа знає все». Алонсо схопився за живіт. «Хлопче, щоб ти знав, як я зараз хочу в Макдональдс. З'їсти чотири подвійних чизбургери, велику картоплю фрі та запити шоколадним коктейлем». Єгер усміхнувся. «Коли виберемось, я пригощаю». «Згоден». Алонзо зробив паузу, а потім сказав. «Я тут подумав». «На нас напав предатор. Лише кілька урядів у світі використовують такого дрона». Єгер кивнув. «Це точно не бразильці. Навіть якщо у них і є предатор, у чому я сумніваюсь, полковник Евандро стежить за нами». Він скоса глянув на Алонзо. Найвірогідніший сценарій – це американці. Той скривився. Скажи щось, чого я не знаю. Південна Америка – це наше місце. Завжди була. Але знаєш, як воно буває? Багато найманих контор, багато з яких – шахраї. Хто б не керував цим дроном, що він збирається зробити з Ейрлендером? «Ти про це подумав?» «У нашого дирижабля гарне прикриття», – відповів Єхер. Полковник Евандро призначив йому статус спеціальної місії Бісоб. «Це Тера-інкогніта, і бразильці вже кілька місяців здійснюють польоти для обстеження кордонів. Ейрлендер полетить під бразильським прапором, плюс візьме кольори Бісоб, наче він бере участь у огляді». «Ти гадаєш, що це спрацює? Погані хлопці не відчують запаху підстави?» «Ну, він летить на висоті 10 тисяч футів. Предатор може піднятися на десь вдвічі більшу висоту. А отже, наш ейрлендер буде ховатись на виду. І до того ж, він не повинен супроводжувати нас. Завдяки своїм технологіям він може стежити за кілометри». Ой, краще тобі бути правим, Єгера, інакше нам гаплик. Єгер глянув на Алонзо, який так само розпакував військовий пайок. Ну, а у тебе є хтось, кому можна подзвонити? Запитав він. Ну і з'ясувати, хто, чорт, забирай, на нас полює. Алонзо знизав плечима. Я резервіст колишній морський котик у званні старшого сержанта. «Я знаю людей того світу, але після 9 вересня ти хоч знаєш, скільки там спецопераційних агентств?» «Сотня?» – спробував вгадати Єгер. Алонзо пирхнув. «Зараз приблизно 850 тисяч американців із надсекретним допуском, які працюють у 1200 державних установ, які працюють над секретними проектами». Переважно боротьба з тероризмом. І ще додай дві тисячі приватних компаній. Не вірю, Єгер похитав головою. Це ж яке там документальне пекло? Ні, хлопче, немає його, тільки не там. Ось що я скажу. У 203 президент підписав спеціальний указ. І цим дав благословення усім хлопцям робити все, що заманеться. Планувати операції без будь-яких документів. Іншими словами, вони можуть діяти без контролю. Тобто цей предатор може належати якійсь з цих контор? Ну, типу так, підтвердив Алонзо. І повір мені... Який би сучий син не намагався нас вбити, це точно під глибоким прикриттям. І ніхто при владі не знає, що він тут робить. бо навіть запитувати ніхто не буде. Божевілля. Ну от. Алон глянув на єгора. Так, я міг би зателефонувати кільком людям. Але, чесно кажучи, краще я б помочився проти вітру. І ще одне. Повторино, як ми будемо витягувати літак? Ну, за допомогою величезного ромбовидного дирижаблю. У нього чотири двигуни, по одному в кожному куті, за допомогою яких він може підніматись в будь-якому напрямку, та летіти вгору, вниз, назад, вперед, вбік, польотна палуба розташована в центрі нижньої частини між подвійними системами посадки на повітряній подушці. Єгар використав одну з незгідобних галет в якості дирижабля. Він може рухатись або зависати на будь-якій висоті в будь-якому напрямку. У нього є лебідки та крани для завантаження та розвантаження. Крім того, основна кабіна може вміщувати до 50 пасажирів. «Отже, тут, на землі, ми маємо лише дати дозвіл на заходження у повітря. Він знижає висоту, зависає над джунглями, а потім підіймає літак. Ну, і нас. Ну, це план, якщо ми дістанемось туди раніше, поганих хлопців», – продовжив Єгар. «Ну, і якщо переживемо токсичну загрозу?» «Ейрлендер повільний». У нього швидкість лише близько 200 кілометрів на годину, а має пройти десь 3,5 тисячі. Хоча цього достатньо, щоб повернутись та зустрітись з полковником Евандро. Єгер знизав плечима. Ну, якщо брати на увазі наш талан, то нас ослабить токсична загроза, ерлендер не зможе підняти літак, а ми втечемо звідси, можливо, навіть врятуємось. Алонзо задумливо потер підборіддя. — Ну, я сподіваюся на перший сценарій. «Ево і пева — пева. пролунав голос. — Це Пурувехуа, який тримав між пальцями щось темне й криваве. — Я не знаю, як по-англійськи. — Дощ вимиває їх. Вони смокчуть кров. — П'явки! — пробубнів Єгер. — Криваві бляха п'явки. Алонзо здригнувся. «Мерзота, яка мерзотою і виглядає!» Пурувехуа вказав на свої ноги та впах. «Ми, Амахуака, не носимо штанів, тому ми можемо їх побачити і зняти. Але вам потрібно перевірити!» Єгер та Алонзо подивились один на одного. «Ай, всрися!» – оголосив Алонзо. «Це вони що, зараз ласують моїм дев'ятиярдовим льодяником?» Єгра звівся на ноги, розстібнув пояс та спустив штани. Навіть у напівтемряві він бачив, що його ноги та пах являли собою купу звистих блискучих тіл, схожих на короткі щупальця. П'явки. Господи, як він їх ненавидів! Чорне тіло, посічене яскраво-жовтими смужками. Кожна тепер більша в п'ять разів за нормальний розмір. Кожна з цих тварюк була розміром із товстий маркер від крові Єгера. — Дати запальничку? — запитав Алонзо. — Приємно позбуватись п'явок, спалюючи їх. А ще приємно пшикати на них репелентом та спостерігати, як ці тварюки скручуються. Єгер простяг руку до запальнички. — Дякую. Єгеру подумалось, що насправді цього не треба робити. Тому що п'явки виділяють у слину анестетик, тому жертва і не відчуває їх укусу. А після того, як присмокчуться, починають вкачувати у кров гірудин, потужний фермент, щоб зупинити згортання крові, що дозволить їм годуватись, годуватись і годуватись. Якщо піднести до п'явки відкритий вогонь, вона негайно витягне зуби, стиснеться, впаде. Але перед цим виплюне всю кров назад у вени, а з нею і хвороби, які переносить. Єгар люто ненавидів тих п'явок і не міг встояти перед бажанням поквитатись. Він клацнув запальничкою, зменшив вогонь і побачив, як перші тварюки шиплять, звиваються і горять. Но за нами полюють ракети Hellfire. Тож я з радістю ризикну спалити кількох цих виродків. Алонзо засміявся. «Ну, цю битву ми можемо виграти». Через кілька секунд п'явка впала та лишила потік крові, що потекла по нозі єгера. Рана деякий час кровоточила, але він вирішив, що воно того варте. Він катував п'явку одразу двома способами. По-перше... Вона загубила дорогоцінну кро, а, по-друге, вона ніколи не оговтається від опіків. Розділ 64 Вони закінчили з п'явками уже на світанку. Єгар вирішив, що ночувати у таборі вони будуть там, де і їли. Він роздав команді завдання. Але коли гамаки і пончо розкинулись між темними деревами, мокрими від дощу. Єгер помітив, що один з членів потрапив у біду. Він підійшов до Дейла, якому ще належало переодягнути мокре спорядження. Оператор закинув ноги в гамак і лежав на спині, здавалось готовий заснути. Він притискав до грудей камеру та балончик зі стисненим повітрям, щоб видути з предмета бруд та вологу. Дуже важко підтримувати роботу такого обладнання в таких умовах. Дейл був дуже релігійним щодо свого вечірнього ритуалу прибирання комплекту. І багато ночей він занурювався у виснажливий сон, тримаючи камеру, як дитина плюшевого ведмедика. «Дейл, ти виглядаєш не дуже добре», – сказав Єгер. Над гамаком з'явилась голова. Обличчя оператора виглядало жахливо блідим і виснаженим. Єгер не сумнівався, що Дейлу ще належить знайти свій вантаж п'явок. І зробить це, лише змінивши мокре спорядження. «Я просто виснажений», – пробурмотів Дейл. «Треба почистити спорядження та лягати спати. Дев'ять днів у джунглях – це важко. І вдвічі важко для Дейла» який має не тільки зняти всю експедицію, а також бути її частиною. У той час, як інші знаходили трохи часу для елементарної гігієни тіла, Дейл, схоже, витрачав кожну вільну хвилину на чистку свого спорядження, заміну батарей та резервне копіювання всього, що він зняв. Крім того, він таскав додаткову вагу знімального обладнання, Кілька разів Єгер пропонував розділити тягар, але Дейл відмовлявся. Казав, що йому потрібен набір під рукою, але схоже на те, що він просто дуже гордий оператор. Єгер це поважав. «Тобі потрібно переодягнутися», – сказав він. «Якщо ти цього не зробиш, тобі кришка». Дейл витріщився, Втома ніби закарбувалась в його очах. «Мені здається, я на межі». «Ні, справді, напевно, на межі». Єгер покопався в одній зі своїх сумок та витяг звідти високоенергетичний батончик. Частину раціону на надзвичайній ситуації. «Ось, поїж. Крім того, є ще дещо, з чим тобі треба розібратись. П'явки». «Це, схоже, була перша зустріч оператора з цими паразитами» яка виявилась особливо травматичною. Через його звичку регулярно зупинятись, щоб зняти відео, а також регулярно присідати, він став для цих тварюк найпростішою мішенню І у підсумку зібрав цілий врожай паразитів. Єгер запропонував операторові запальничку. І коли той почав палити п'явок, Єгер завів розмову, щоб допомогти відволіктись від поточного завдання. Ну, і як тобі без краля? Дейл подивився на нього. Чесно, чесно. Погано, мені потрібно нести більше ваги. У той час, як ми з кралем її розподіляли. І з позитивного ніхто більше не придирається до мене. Тож, загалом, краще. Він усміхнувся, виснажений. Але краще не було б і їх. Він кивнув на п'явок. Одне можна сказати напевно. Ви двоє сперечались з самого початку. Що це таке було? Я розкажу тобі історію. Про Дейл підпалюючи ще одну товсту п'явку. Я австралієць за походженням, але мій тато відправив мене до чудової англійської школи-інтернату. Місце, де з мене вибили усю австралійську приналежність, разом із акцентом. Школа відома своїм спортом. А проблема в тому, що я ненавидів основні види спорту – регбі, хокей і крикет. Тож я був приголомшливим розчаруванням для тата. Лише у двох речах я досяг успіху. Перше – скелелазення. Друге – використовування камери. І знаєш, альпінізм у моїй роботі – це хороша навичка. Мій тато – високопоставлений сіднийський адвокат», – продовжував Дейл. «І коли я відмовився стати юристом та вибрав кар'єру в ЗМІ, він відреагував так, ніби мене спіймали на торгівлі наркотиками. Ну, чи якось так. Потім він від мене відмовився. Тож я кинувся до акул лондонських ЗМІ. У мене не було іншого вибору, окрім як потонути, поплисти, або бути з'їденим. Я вирішив спеціалізуватися на зйомках у віддалених районах із високим ризиком. Але це існування таке собі. Якщо краль може дозволити собі втекти за перших ознак біди, то я ні. Тому що хочу довести, що скептики, такі як мій батько, помиляються. Оператор спалив ще одну п'явку. Я знімаю пригоди. І якщо я це кину... То що мені з цього? Нічого. Тож до біса краля з його образою та заздрістю. Але чесно, мені тут в біса страшно. Коли вони закінчили з п'явками, Дейл згодився вахтувати замість Дейла, щоб оператор міг відпочити. На цей раз австралієць погодився на пропозицію допомоги. Це сигналізувало про те, що між ними зав'язується дружба. Сидячи на першій вахті та дивлячись на нічний темний ліс, Єгер помітив, що, можливо, неправильно оцінив цього чоловіка. Дейл мав незалежність, самостійність та нестандартне мислення. Ті якості, які Єгер цінував у солдатах під час військової служби. Можливо, в якійсь реальності Єгер став військовим оператором, а Дейл – воїном елітних сил. А Єгер знав, що доля людини може легко обернутись, як монетка. Розділ 65. Коли Єгер змінявся на вахті, він виявив, що у таборі ще дехто не спить. Летиція Сантос Він підійшов, щоб нагадати їй перевіритись на п'явки. Як виявилось, вона вже впоралась з паразитами. І засміялась коли Єгар боязко запропонував їй перевірити свої «жіночі» частини. «Вісім років у Бісоп, п'ять у Фунай», – нагадала вона йому. «Я регулярно все перевіряю». Єгар усміхнувся. «Ну, це гарні новини, але чому тоді ти звільнилась?» – спитав він, присідаючи біля жінки. «Чому замінила полювання на поганих хлопців, «На порятунок індіанців. Є дві причини», – відповіла вона. «Перша, ми не зможемо зупинити наркобанди, якщо не захистимо джунглі. Тут вони продають свої наркотики і тут ховаються. Для цього нам потрібна допомога амазонських племен. Бразильський закон говорить, що їхні землі, їхній лісовий дім, має бути захищеним. А отже, якщо ми зв'яжемось з індіанцями», та захистимо їх, то це стане ключем до порятунку Амазонки. Вона подивилась на Єгера. Думаю, якщо б це була твоя країна, то ти теж захотів би захистити Амазонку. Ну, звичайно, захотів би. Ну, а друга причина? Я розлучилась через цю роботу. Тихо відповіла Сантос. Кар'єра в спецпризначенні ніколи не була рецептом довгого і щасливого шлюбу. Завжди на зв'язку, багато секретів, ніколи не можна нічого запланувати, багато скасованих свят, днів народжень, ювілеїв. Чоловік скаржився, що я ніколи не буваю поруч. Вона зробила паузу. Я не хочу, щоб моя донька виросла і висунула мені те саме звинувачування. Єгер кивнув. Я розумію. З армії я пішов незабаром після того, як створив сім'ю. Але, звичайно, для мене це було важке рішення. Санто зглянула на ліву руку Єгера, єдиною прикрасою якої була золота обручка. «Ти одружений, так? Діти є?» «Одружений. Син. Хоча це все, ну, довга історія». Єгер подивився на джунглі. «Скажімо так, я їх загубив». Він замовк, не знаючи, що ще розповісти. Сантос поклала руку йому на плече. Її очі з теплом шукали його обличчя. «Бути одному важко. Якщо тобі колись знадобиться друг, ти можеш на мене покластись». Єгер подякував та підвівся на ноги. «Треба трохи відпочити». «Дорми бей, Летиція. Спи добре». Єгер прокинувся через кілька годин з криком і спітнілий. Його гамак шалено розгойдувався, ніби Єгер боровся там з монстрами зі своїх снів. Цей кошмар прийшов знову. Той, який він востаннє бачив у квартирі в замку Вордур. Знову до тієї самої миті, коли у нього забрали дружину та сина. Він озирнувся. Темрява була така суцільна, що він ледь бачив руку перед обличчям. Потім єгар почув рух. Хтось чи щось йшов крізь густі кущі. Його рука вислизнула з гамака і намацала дробовик. Стемряви долинув голос. «Це Пурувехва! Я чув, як ти кричав!» Єгар розслабився. Він не дуже здивувався, що його крик розбудив індіанця. Пурувехуа повісив свій гамак недалеко від його. Гарне сусідство, тому що цьому воїнові він довіряв як нікому. Пурувехуа присів. «Втрачені спогади там, кот'яр!» Тихо зауважив він. «Тобі просто потрібно дозволити собі згадати їх, піти туди». Єгер подивився в темряву. Кожен солдат, який повернувся з бою, як і батько, який втратив сім'ю, бачить кошмари. «Але у тебе ще є багато темряви», – сказав йому перекладач. «Багато болю. Довга секунда тиші». «У тебе є світло?» – запитав Пурувеху. Єгер увімкнув налобний ліхтарик, та кинув його у гамак, щоб той кидав слабке зеленувате світло. Пурувехуа подав йому чашу, доверху наповнену рідиною. «Випий! Це засіб від джунглів! Це допоможе!» Єгер взяв чашу і подякував. «Вибач, що розбудив. Давай відпочинемо і будемо готові до завтрашнього дня». Він випив увесь напій. Але спокою так і не було. Натомість він відчув сплеск болю всередині черепа, ніби хтось сильно вдарив його ногою в око. А всі відчуття взагалі робили щось неймовірно. Він відчув, як руки впали вниз, а характерний голос Пурувехуа бурмотів заспокійливі слова на своєму діалекті. Раптова внутрішня сторона повік Єгора Ніби вибухнула калейдоскопом кольорів, поступово згасаючи і перетворюючись в яскраво-жовте полотно. Образи посилились і стали чіткішими. Єгер лежав на спині в наметі. Два спальні мішки застібнуті. Тепло і затишно. Дружина та дитина поруч. Але щось розбудило його. Витягло з глибокого сну в холодну реальність Уельської зими. Він бачив світло жовтого головного ліхтарика. Він намагався зосередитись на загрозі. Раптом довгелезо просунулось крізь тонкий бік намету, а коли єгер почав реагувати, вириваючись зі спального мішка, щось зашипіло. Густий газ наповнив намет. Єгер втратив рівновагу та впав. Він побачив, як простягнулись руки, як обличчя в респіраторах забрали дружину та дитину, а він упав у темряву. Через газ вони не могли навіть закричати, а він був там безпорадний, не міг захистити себе і, що важливіше, дружину та дитину. Він почув гарчання двигуна, крик. Горюкання дверцят, ніби щось когось тягне до автомобіля. З останніх зусиль він змусив себе підповсти до того місця, де розрізали намет. Єгер висунув голову та ледве глянув, але побачив достатньо. У світлі фар він побачив дві постаті – худеньку хлоп'ячу, іншу гночку й жіночу які вмощували у задню частину джипа. Наступної миті Єгера схопили за волосся. Його голову підтягнули вгору, і він побачив крізь люверси протигаза сповнені ненависті очі. Десь з темряви виринув кулак у рукавичці та проїхався по обличчю єгора раз, другий, третій. Кров із носа бризнула на сніг. — Уважно подивись, — прошепіло обличчя за протигазом. Слова були глухі, але все ж він розумів. Голос звучав дуже-дуже знайомим. — Збережи цей момент у голові. Твоя дружина, твій син, наші. Протигаз втиснувся в закриваблене обличчя єгера. — Ніколи не забувай. Ти не зміг захистити дружину та дитину. Віра сінт дай зукунфт. Очі за люверсами проти газа були широко розплющені, лосніли від адреналіну. Єгеру здавалось, що він навіть знав обличчя з цим поглядом. Через кілька хвилин сцена, ці спогади, зникли. Але не раніше, ніж один образ, остаточно запам'ятався Єгеру. Коли він нарешті прийшов до тями в хамаку, Ягар відчував себе повністю виснаженим. Увесь цей кошмар з нападом його не дуже здивував. У глибині душі він очікував на саме ці спогади і боявся їх. Він боявся того, що залишилось там, у темряві засниженого валійського пагорба». А на руків'ї ножа, який прорізав намет, було викарбуване темне зображення. Рейх Садлер Кінець 65 го розділу Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Почуємось!